La Liosorilitat de Anuranta Bubonsi Cese Fatima. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Benimac. Nora Tayo Frances és va La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Liosorilitat de Anuranta Bubonsi Cese L'obertura lliure dels seus establiments. Els petits comerços instal·len un, dels, un client dels diumenges, per les altres un menys entre setmana per a la botiga del barri. La Uja del Turisme a Barcelona ha introduït noves variables en l'equació que vincula obertura de botigues i benefici. L'afluència de clients a les zones cèntriques en dies festius és un pastís de negoci que les grans cadenes volen dis disputar. La normativa catalana s'ha mantingut com a una de les més restrictives d'Espanya, davant l'efectiva pressió que ha mantingut la Confederació de Comerç de Catalunya. La patronal dels botiguers ha defensat sempre que amb la llei d'horaris comercials a la mà, els consumidors disposen de suficients alternatives per seguir comprant en festiu si ho necessitessin. Actualment, els comerços poden obrir un màxim de 12 hores diàries, entre les 7 de la matinada i les 10 del vespre amb un límit semanal de 72 hores, amb l'obligació de tancar els diumenges i festius, avançar l'horari de tancament fins a les 8 del vespre, els dies 24 i 31 de desembre. Dins d'aquests límits, els comerciants poden fixar lliurement la distribució dels seus horaris d'obertura. A més, el comerç, en general, pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l'any, d'acord amb el calendari que fixa la Generalitat de Catalunya per al 2013. A aquesta línia general que afecta a tothom s'hi han de sumar excepcions per tipus d'establiment o ubicació específica. Així, els comerços dedicats a la venda de rebosteria, les pastisseries, les xorreries, la venda de pa o de plats preparats no tanquen cap tipus de limitació. Poden obrir a qualsevol hora i, qualse i gairebé qualsevol dia. En el mateix tracta de distribuir els comerços que venen premsa, flors i plantes, combustibles, estableciments en municipis turístics en recintes d'influència turística, en museus o monuments, en estableciments de lloc frontaners, en aeroports o estacions d'autobusos o trens. També les botigues situades a l'interior d'hotels poden obrir tots els dies i a qualsevol hora vinguin el que vinguin. Molt bé, doncs d'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és un poble, que us parla i Francisco Miguel, Lídia Abril i Jordi Garcia.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 I comencem parlant del casal de barri de la Fabra i Coats, cobrirà obrirà el mes de gener. El casal de barri de la Fabra i Coat obrirà aquest mes de gener i aplegarà bona part de les entitats culturals andreonenques. Les obres, que acabaran al desembre, ho faran amb dos anys de retard del que inicialment estava previst. Tot apunta a que la Federació d'Entitats de Sant Andreu de Palomar, l'Harmònia, gestionarà el nou equipament. Aquest col·lectiu es va constituir fa 7 anys i està format per 14 entitats, totes arrelades al territori. Tot i que la majoria conservaran les aixeus actuals, algunes es traslladaran al casal de barri. D'aquesta manera, obtindran una instal·lació pròpia i en condicions on desenvolupar l'activitat cultural. L'edifici C de l'antiga fàbrica de filatures, fabra i coes obrirà portes d'aquí a 3 mesos completament renovats i convertit en casals de barri. De moment, el conveni de gestió dels nou equipaments no està signat, però tot apunta a que les entitats culturals que conformen la Federació d'Entitats de Sant Andreu de Palomar, l'Harmònia, en seran les escollides. De fet, la Federació ha estat l'única a presentar un projecte a l'Ajuntament. Ja ha previst obrir bacs d'assaig i potenciar la creació de grups de joves. També algunes de les entitats que conformen l'harmonia, podrien traslladar-se al nou casal i tenir seu pròpia i definitiva. És el cas de l'agrupament Escolta Jaume I. Es va fundar fa gairebé 60 anys i actualment està en un local de la Casa Bloc. Les instal·lacions, però, estan molt malmeses i els manca espai. El nou casal de barri tindrà 2.800 metres quadrats, distribuïts en quatre pisos. Tindrà despatxos, tallers, un teatre, espai d'assaig i sales de reunions i magatzems. Avui també us parlarem de l'Ajuntament que aportarà 2,5 milions extras per cobrir les demandes de les beques menjador. L'Ajuntament de Barcelona farà aquest curs escolar 2013-2014 una aportació extraordinària inicial de 2,5 milions d'euros per garantir que totes les famílies que compleixen els requisits de la convocatòria d'aquest curs puguin obtenir una beca individual del menjador. Segons l'informat de l'Ajuntament en un comunicat, aquest serà el segon curs escolar consecutiu que gràcies a una aportació extraordinària del consistori es cobriran totes les sol·licituds que compleixen els requisits i s'eliminen en les llistes d'espera que hi havia en mandats anteriors. Aquest curs escolar 2013-2014, el Consorci de d'Educació gestionarà un total de 8,5 milions d'euros que es destinaran a ajudes individuals de menjadors per a les famílies de Barcelona, dels quals l'Ajuntament de Barcelona aportarà el 60%, uns 5,1 milions d'euros, i la resta, la Generalitat. El canvi més significatiu de la convocatòria per a aquest curs escolar és l'augment de la quantia de l'ajuda extraordinària que passa a ser de 4 a 5 euros per dia, mentre que l'ajuda ordinària segueix sent de 3 euros al dia. El regidor d'Educació i Universitats, Gerard Ardanui, ha indicat que amb aquesta nova aportació i l'augment de la quantitat de la quantia de l'ajuda extraordinària el Govern Municipal de Barcelona es posa clarament al costat de les famílies que ho passen pitjor. Des del 12 fins al 20 de setembre han pogut sol·licitar aquestes ajudes les famílies que al 2012 van tenir en conjunt uns ingressos bruts anuals no superiors al 75% de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, més conegut com IRCC calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar, és a dir, uns 5.975 euros per càpita. I ara entrem ja en plana cultural. Parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barberó, que us ofereix una xerrada i un documental dins el cicle T'interessa. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barberó, al carrer Galícia, número 16, us ofereix la projecció i xerrada d'un documental sobre el 4F, ni oblid ni perdó. Serà demà a partir de les 6 de la tarda. Un barri devorat per la especulació urbanística, una festa en una casa ocupada, un policia malferit, una batalla campal, 5 joves detinguts a l'atzar, diversos episodis de tortures físiques i psicològiques, un muntatge policial amb la convivència judicial i política, una farsa de judici, diverses condemnes de presó, un suïcidi... Aquests són els elements de la investigació videogràfica feta per 15MBSN.tv, una descripció detallada del cas 4F. Una esfareidora mostra de que la conjunció d'interessos econòmics i polítics amb la repressió policial contra qualsevol tipus de dissidència pot resultar fatal per qualsevol de nosaltres. Es comptarà amb la presència de les autores del documental Aforament Limitat. I en, ja anant cap a la Sagrera, volem parlar-vos de la Nau Ivanov, que us ofereix l'exposició de fotografia Circus Backstage. La Nau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins demà l'exposició de fotografies Circus Backstage, al càrrec de la fotògrafa Berta Iglesias. En, doncs, Circus Backstage és una exposició que neix de la necessitat de mostrar el cít des de dins de reconèixer l'esforç dels artistes, conèixer el seu dia a dia i la dedicació en el procés de creació, d'investigació i de producció. Us, oferim, us ofereixen fotografies plenes d'espontaneïtat i d'expressió concentrada en l'assaig, mirades còmplices, moviments subtils, però amb força, instruments de treball harmoniosos i tècniques de treball precises. La centraleta, Conexions Culturals i The Heat s'uneixen per plasmar visualment l'esforç i el treball d'alguns dels artistes residents a la central del circ, fem èmfasi en la diversitat de les tècniques de circ existents. Aquesta exposició pretén apropar al públic desconeixedor dels processos artístics del circ a una realitat que lluita per fer d'aquest una de les arts escèniques més vives que ara comença a veure recompensat el seu esforç i la seva dedicació. I l'últim apunt, abans de cloure aquest primer repàs d'informació, de notícies, doncs parlem de la nau llotja. De fet, ja ho fèiem ahir, però volem remarcar que la nau llotja us ofereix la coproducció al jo i l'altre. La nau llotja al carrer per a número 14, cau 40, us ofereix a partir d'avui i fins al 15 de novembre al jo i l'altre. Una coproducció de nou coclea de cam camraiera i bòlit centre d'art contemporani de Girona. Doncs aquesta tarda, a partir de dos quarts de vuit, es farà la inauguració d'aquesta obra, el jo i l'altre, i hem de dir que eh, la podreu seguir a l'espai la nau i hotge seu de Sant Andreu al carrer Paramanyanet número 40, i també a la Xina Art, que es troba al carrer Hort de la Bomba 6, de, també de, de Barcelona, del 10 al 23 d'octubre. L'acollida a Barcelona doncs, ha estat feta per nau i hotge seu de Sant Andreu i la Xina Art.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 He vist un riu a París A prop de sa Torre Gris He vist un paraigós teixat Tots els mecanismes Un home i sa dona aturats Conversen en terra amb un moix Sa dona despleia i desfà Tots els mecanismes plau un dia normal, Se gespa amb i irebeu. Ell tires per aigua espanyat. Tots els mecanismes I vols pedars son dodat I com un insecte part,'in serba per sempre aturat. Tots els mecanismes, tots es metenismes Tots es metenismes Tots es metenismes Des del 91.6 de la EJM Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Vella Doncs el fet que es revisi el mapa escolar del districte, que es donin ajudes perquè tots els nens i nenes tinguin accés a les activitats educatives i als problemes en l'alimentació infantil, són algunes de les propostes que es plantejaran demà al plenari de districte, el plenari habitual de, de, de cada mes. va doncs parlar-ne tenim a una de les membres de la coordinadora de de les ampes de, del districte, com és la senyora Mireia Mercader. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, davant de l'evidència del, del districte que hi ha una manca de ples escolars, sobretot el que, pel que fa a la Sagrera i, i Sant Andreu, què fa que s'hagin d'augmentar les ràtios? Doncs, bueno, una decisió del Consorci, perquè de fet a l'escola mateixa, doncs soc membre de l'AMPA, eh, uh -huh. hi ha una línia tancada, és a dir... Si hagués obert aquesta línia potser s'hagués evitat a augmentar la rege 27, però bueno, és una decisió que ja va venir presa de dalt i no, uh -huh. i no van poder-hi fer res per evitar-la i doncs, ara el que estem intentant és combatir-la per uh -huh. erradicar-la o, si, no, si més no, que no torni a passar. Uh -huh. Segons ens ha arribat informació, l'Ajuntament el que diu és que aportarà 2,5 milions d'extres per cobrir les demandes de les beques menjadors. Segons altres com ho veieu? Home, si és així, és, eh, és genial. Uh -huh. El que no podem nosaltres ara encara és especular sobre beques de menjador perquè sí que s'han presentat les sol·licituds, però encara no estan aprovades. Uh -huh. Per lo tant, encara no han vist el resultat. Uh -huh. Sí que és cert que, uh, clar, cadascú pot fer les seves hipòtesis, però la demanda de beques de menjador ha estat eh, ingent, és a dir, cada cop són més les famílies que la demanden i la realitat és que els pressupostos s'ajunten i que les retallades afecten a l'assistència social i tot aquests temes. Uh -huh. El que també ens ha arribat és que l'ajuda extraordinària passa de ser de 4 a 5 euros pel que fa a les beques menjador per dia, mentre que l'ajuda ordinària segueix sent de 3 euros. És dir, aquesta, aquesta última, l'ajuda ordinària no, no la mou mourien. Uh -huh. sí, sí, sí, sí, correcte. Uh -huh. Doncs també ens interessa saber la vostra opinió sobre, sobre els bolets, no? sobre això que s'ha passat a anomenar ara bolets. Vale, doncs, bueno, la nostra opinió com a coordinadora és que estem totalment en contra. Eh, per això vam començar el curs, o sí, sigui, en una reunió preparatòria abans de l'inici, per fer constar que, que no ens agradava aquesta realitat, ni Ràgios 27 ni Bolets. Uh -huh. I, I ja s'han previst accions per fer el 27 de cada mes, Eh, per bueno, per mostrar el nostre desacord. Uh -huh. El passat 27 d'octubre, que també la vau cobrir vosaltres, doncs uh -huh. va ser l'entrega d'una safata de bolets i d'un manifest que havíem elaborat la coordinadora a un regidor del districte. Uh -huh. I per aquest mes d'octubre el que hem decidit a la coordinadora és sumar-nos a una xocolatada que tenia prevista ja l'Associació de Veïns de Sant Andreu uh -huh. pel dia 19 i uh -huh. fer-la donar-li un caire reivindicatiu. S'està preparant també d'elaborar un manifest conjunt perquè el que volem és unir forces, associacions de veïns, AMPAs, direccions de les escoles, eh, qualsevol tipus d'entitat o associació que... que sigui sensible a tota aquesta problemàtica i, i fer-nos veure. Per tant, no estaria gent malament el fet de revisar el mapa escolar del districte de Sant Andreu com algunes entitats proposen, no? No, no, no, sí que s'hauria de revisar perquè la distribució fos la més equitativa possible, està clar. clar. Uh -huh. les, les necessitats educatives de, de 0 a, a 17 anys serien la, les que podríem um, treballar més, mi, millor entre, entre tots? No? Sí, el que, ara no el manifesta aquest que està elaborada l'Associació de Veïns, que volen presentar aquest mateix dia 19, uh -huh. eh, s'inclou la demanda de la construcció d'una nova escola. Així mateix seguim uh -huh. tenint Can Fabre i la maquinista amb barracons, que estan pendents de realment si les obres avancen o no avancen o se'ls destina una escola. Uh -huh. I ben aviat, i ja ho estem començant a moure, ens trobarem amb el problema de places a l'institut. Tot aquest boom uh -huh. d'uns anys enrere que va arribar a les escoles, aviat arribarà als instituts. I hi ha molta falta d'instituts aquí al districte de Sant Andreu. I com és que es planteja la idea de construir una nova escola quan hi ha escoles que estan en barracons? Clar, és que... Ja, yeah. bueno, eh, potser provocar tots els alumnes aquests que estan en barracons, perquè els barracons, siguin uh -huh. entès com a tal, és una cosa temporal i transitòria. Mai uh -huh. hauria de ser un projecte definitiu. Uh -huh. Per tant, quan ja siguessin escoles noves, construïdes de veritat, els barracons haurien d'anar fora. Uh -huh. També ens agradaria destacar el fet de les activitats que es realitzen fora de l'escola, que no tothom té la possibilitat de poder-hi accedir. Sí. No? Uh -huh. En aquest tema, mira, així com el tema de l'alimentació que abans comentaves, mm. encara hi ha l'opció de les sol·licituds de beca, i que en el mm. cas de Barcelona tenim la sort, entre cometes, no, que entre Generalitat i Ajuntament hi col·laboren, mm. pel que fa a sortides i totes les activitats aquestes extraescolars, eh, no hi ha cap tipus de subvenció ni ajut. Mm -hmm. Llavors aquí ens estem movent, doncs, les la àmpats, l'associació de la Sagrera es mou, per exemple, uh -huh. que no para d'organitzar coses, però penso que estem assumint un paper que està molt bé perquè és molt solidari i, i entenem que, que és necessari però que no ens toca a nosaltres, que això l'estat hauria de vetllar. Uh -huh. També, clar, el que, el que es diu és que no tothom té la possibilitat de poder eh, garantir els tres àpats diaris als infants del districte. Bueno, també per això la Sagrera es mou. ara la Festa Major de la Sagrera organitzaran una recollida d'aliments uh -huh. solidaris que tothom que pugui, vulgui, mínimament i pot eh, col·laborar per repartir totes aquestes famílies que siguin amb bénus no que se tancen recursos. Uh -huh. Clar, perquè uh, hi ha famílies que no poden uh, pagar el, el que representa doncs, aquestes activitats que representaria aquest uh, l'àmbit de, de l'alimentació no? O sigui... mm -hmm, sí, sí, això és, o sigui, això és bàsic i, i és, eh, és increïble, mm. diguem-ne, que, que n'haguem de fer càrrec a altres persones com això l'Estat ho hauria de garantir com dic, ah. o sigui, el dret a l'alimentació bueno, és una de les necessitats bàsiques per sobreviure mm. sí, és a sí. dir, això eh, hauria d'estar contempladíssim no és així i ens hem de moure i estem movent ja estem aconseguint coses però jo penso que és un paper que no, no ens hauria de tocar fer Uh -huh. Ens hauria de tocar moure'ns per una millora de la qualitat educativa, per certes demandes, però no per aspectes tan bàsics com els de l'alimentació. Uh -huh. I els barris més afectats, en aquest sentit, són els de la Sagrera i els de Sant Andreu? Sí, bueno, el tema d'alimentació, imagino que sigui més la Sagrera, que no passa en Andreu, uh -huh. i altres zones, com Trinitat Vella, Bro de Viver, uh -huh. on en principi la, la població té més problemes de recursos. Perquè sabem quan, quantes es troben en aquesta situació, quanes escoles es troben en aquest institu de no poder oferir les garanties d'aquesta de, alimentació? Des de la coordinadora que informació no la tenim. Aquest en uh -huh. tot cas la manegen les direccions de les escoles a benestar social, evidentment, sobretot. i clar nosaltres estem començant a treballar molt conjuntament ja des del curs passat de fer xarxa, això entre AMPAs, entre associacions de veïns, Uh -huh. entre altres entitats, intentem implicar les direccions de les nostres escoles. Però com que la tendència durant molts anys ha estat una mica doncs, a cadascun ha fer la seva, costa eh, compartir encara coneixements, dades, informació i tot això. Uh -huh. Perquè la coordinadora d'empas del districte, quan es va crear? La coordinadora d'empas del districte bueno, té una trajectòria bastant llarga. El que passa que el curs passat... Mm. doncs va haver com una renovació de la Junta, dels principals càrrecs i, i des de llavors a l'ençà s'han doncs, anat incrementant el nombre bueno, d'empas de les escoles que hi participen. Mm -hmm. O sigui, ha fet com una revifalla bastant important des del curs passat. O sí sigui, que s'ha estat treballant molt més del que es treballava fins ara per tal de poder facilitar el que dèiem ara mateix, no? Aquestes activitats, aquests, aquesta alimentació... Sí, mm, clar. i també se si m'ho volia comentar que així com et deia que hi havia la recollida d'aliments per la uh -huh. festa major de la Sagrera, també està previst pel 9 de novembre un uh -huh. concert benèfic, que organitza les Sagrera es mou junt amb una altra entitat que es diu Mirada de Dona, uh -huh. i també de va destinat a l'aspecte aquest de les escoles per ajudar les famílies a, a subvencionar que són un material i sortides. Uh -huh. O sigui que es recolliran també diners, no?, per poder... Sí, inclús la gent que no pot assistir-hi s'ha habilitat una fila zero amb un número de compte corrent perquè pugui fer la seva aportació que són de 6 euros. Uh -huh. Doncs s'està treballant força, no?, en aquest sentit, la coordinadora. Sí, sí treballant sí, bueno, coordinadora i tots, i de... Eh, doncs sí, estem tots intentant això, unir forces, eh, esforços uh -huh. i, bueno, i a veure què, què podem aconseguir. I què us reuniu, un cop per setmana o...? A veure, a la coordinadora ens reunim un cop al mes, uh -huh. actualment. Però bé, bueno, el contacte via mail o telèfon o whatsapp, que tenim d'avui grup, doncs és uh -huh. constant. Molt bé. Doncs esperem que tot això vagi endavant i que finalment doncs, es trobi una, una solució adequada per a tots, no? Sí. Bé, bueno, jo només volia afegir que en nom de la coordinadora us agraeixo la cobertura que feu de totes aquestes accions que volem a terme i que... Esteu molt pendents i, i la veritat és que cantó de difusió és una gran ajuda. Uh -huh. Doncs a Mireia, Mercader, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que demà, demà s'ha de realitzar el plenari de districte, doncs, es doni una solució si més no, doncs, a facilitar no? aquesta activitat, el que, aquesta alimentació i totes aquestes tasques que esteu duent a terme des de la coordinadora doncs, arribin a bon port. No? Sí, estem intentant això, participar als, als concerts de plenari, estem intentant mm, fer manifestos, uh -huh. diferents accions, és o sigui, atacar des de diferents vies. Doncs demà hi ha el, aquest plenari a partir de les 7 de la tarda al districte de Sant Andreu. Uh -huh. D'acord. Doncs moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Mireia. Vinga. D'acord. Vale. retrobem en un altre moment. Vinga. Molt bé, doncs el que dèiem que el que vol la coordinadora d'empes del districte en aquest cas és que es revisi el mapa escolar, que es donin ajudes perquè tots els nens i nenes tinguin la possibilitat d'accedir a les activitats educatives i que els problemes en l'alimentació infantil doncs, es puguin solucionar. Tal com us deia, tal com hem anat dient... Doncs, ara en aquest programa, demà hi ha un plenari de districte en el qual aquest tema sortirà i evidentment doncs nosaltres estarem atents a veure què és el que passa perquè eh, es trobi doncs, una solució a, a, a mitjà termini o, o, o a curt termini, també podria ser. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tots aquí amb més informació. Fins ara. És camí que deixo enrere llarg, però em vull del seu agatge. Que res no en valen tant els ars, ni els vells camins, ni el flau del mar. Si dintre seu no sento com batega i batega el frágil art de la tendresa.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 Pura Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs fins ahir, des d'aquest programa, us anàvem dient que cap a finals d'any s'obriria doncs, finalment el casal de barri que ja ha previst de realitzar a la febre i però ens ha arribat una informació que ens diu que finalment obrirà el mes de gener. Això ja està més que confirmat i perquè ens ho expliqui doncs tenim a l'altra banda del telefònic en Xavi Serrà que és un dels membres de, que pugui tirar endavant aquest casal de barri de la Fabra i Coats i en concret d'aquesta entitat que s'ha anat formant durant els anys que es diu l'Harmonia i que és una de les que farà que aquest, eh, aquest casal de barri doncs, funcioni en aquest recinte, com hem dit, de la Fabra i Coats Per parlar-ne doncs, tenim el Xavi Serrat, molt bon dia Hola, molt bon dia doncs explica'ns, com, com heu rebut aquesta notícia de que el mes de gener ja, finalment, doncs, aquesta aspiració d'aconseguir l'harmonia doncs, es, es pugui portar a terme, no? Bé, doncs mira, per un costat, eh, bueno, nosaltres sí que coneixíem la notícia de, de, de que s'endarrarien una mica doncs, eh, per una qüestió tècnica eh, la inauguració de l'equipament. Bé, uh -huh. eh, però per una altra banda també doncs, eh, aprofitem una mica doncs, per comentar la situació amb la que ara mateix ens trobem sí. eh, perquè ha canviat una mica, mica l'escenari eh, en respecte a com fa fins ara. No? Uh -huh. eh, bé, eh, nosaltres coneixem aquesta notícia eh, en principi doncs, no, no afecta massa el que és el funcionament habitual de la Federació Entitat de l'Harmonia uh -huh. eh, però bé, eh, nosaltres al eh, mes, eh, mes de juliol uh -huh. vàrem tenir una trobada ...formal amb el regidor del districte... ...i amb el gerent del districte... Eh, doncs per ...d'alguna manera comença a assentar unes bases... ...per tal de, de veure com eh, podem gestionar... ...aquest equipament sempre... ...des de la vessant de la gestió ciutadana... ...és a dir, la gestió ciutadana, ciutadana és la gestió... ...feta des de les pròpies entitats... ...que d'alguna manera donen servei i ús... ...a aquest equipament, no a qualsevol equipament... Uh -huh. eh, ...bé, eh, la situació actual... ...és que per la nostra sorpresa s'han presentat eh, dues entitats més que, bueno, doncs, que tens que han mostrat interès, doncs per la gestió d'aquest equipament. O sigui que l'Armonia no serà l'única presentada un projecte a l'ajuntament per per facilitar per gestionar aquest equipament, no? Sembla ser per les últimes notícies que tenim que això doncs, eh, no és, així, és una notícia que nosaltres, altres, com ho podeu entendre, doncs eh, ha causat un Ra un bord important doncs sí. al si no. de la Federació perquè nosaltres doncs, hem estat des de un, des, de, des de fa set anys eh, treballant en aquest projecte. No. Eh, He sigut molt propositius tant pel que fa a la distribució d'espais com pel que fa l'objectiu final d'aquest equipament. No. Eh, hem treballat i hem donat a conèixer el nostre projecte del poble de Sant Andreu i a tothom que l'ha volgut conèixer no. amb, un, eh, amb un estil i amb una, i amb una línia molt clara. No? I ara eh, a l'últim moment ens trobem amb aquesta situació. I què en sabeu d'aquestes dues entitats que es presenten ara? Mira, aquestes dues entitats que sembla ser que s'han mostrat interessades, eh, una és la Federació de Taneus de Catalunya i l'altra és una entitat que es diu eh, Iniciativa Andrauenca. Ah. Bé, jo som, nosaltres sobre Iniciativa Andrauenca desconeixem quin és el seu funcionament perquè no hem pogut trobar informació al lloc, uh -huh. per, per tal de poder-nos posar en contacte, i sobre la Federació d'Ateneus de, de Catalunya, doncs bé, és eh, justament el que diuen el, el seu anunciat, no? Uh -huh. eh, bé, bueno, a nosaltres és un escenari que no, no ens acaba d'agradar massa, perquè sí que doncs, ens hauria agradat que des d'un bon primer moment, doncs, eh, des del districte de Sant Andreu se'ns hagués donat eh, la confiança i el reconeixement a la tasca feta, i per tant haguéssim pogut seure doncs, a parlar sobre aquestes bases eh, per gestionar l'equipament, no? Per tant, eh, els Ateneus, mm, vosaltres veieu que eh, o sigui, no, no estan formats per entitats com, com vosaltres, com l'Harmonia, no? Clar, bueno, és, eh, clar, són dues entitats que, que no sabem quin és l'objectiu que tenen. No, eh, no mm. sabem eh, si purament volen administrar un equipament o mm. si és que realment darrere hi ha un projecte una mica més ferm. És veritat que nosaltres eh, comptem amb el suport eh, no només de les pròpies entitats de la federació, sinó d'unes quantes entitats més, eh, uh -huh. uns, unes quantes desenes d'entitats més que ens donen suport. No? Uh -huh. eh, clar, nosaltres, eh, ja dic, desconeixem a dia d'avui encara és la, la, la situació, no? o sigui, quin és la uh situació, -huh. quin és l'objectiu d'aquestes dues entitats a l'hora de presentar-se. Eh, Uh -huh. estem una mica ara doncs, eh, realment amb aquesta situació doncs, eh, una mica complicada. El que pare que potser el districte hauria de tenir en compte que vosaltres doncs, fa set anys que, que funcioneu i que aquestes dues entitats s'han presentat ara així de cop i volta a veure què és el que poden fer, no? Sí, bé, nosaltres justament ahir manteníem una, una, una trucada telefònica amb el regidor i expressàvem justament aquest, aquesta sensació que teníem, uh -huh. no? Eh, per un altre costat, també és veritat que existeix un paràmetre primordial per, per optar a la gestió, i és l'arrelament al territori. Aquest és un acte de proximitat, uh -huh. no? eh, per tant, vol dir l'entorn més proper de, de Sant Andreu. Uh -huh. eh, uh -huh. I, clar, aquí hi ha una entitat... Doncs, ben bé, no sabem quin és l'arreglament que té no? eh, que en el cas de la Federació d'Ateneus. en tot cas eh, nosaltres sí que ens eh, justament avui tenim, eh, tenim reuniós a la Federació exposarem aquest tema i veurem doncs, com, com ho hem de plantejar mm -hmm. Molt bé perquè una vegada eh, es resolgui aquest tema des de l'harmonia quina idea sorgeix a l'hora de poder gestionar aquest equipament? Mm -hmm. Doncs mira, nosaltres tenim molt clares eh, que volem ens basen en tres pilars molt bàsics. No? Mm -hmm. eh, el primer és que volem crear un espai eh, intergeneracional no? on hi hagi cabuda doncs, per totes les iniciatives a nivell social, cultural i de lleure. Mm -hmm. no? eh, per un altre costat, eh, volem que totes les persones doncs, que hi participin d'aquest projecte no siguin només eh, usuaris, sinó que siguin també partícips d'aquest mateix projecte, és a dir, que s'impliquin en no? uh -huh. les entitats com les persones individuals, doncs, eh, crear espais on tothom pugui d'alguna manera doncs, decidir cap on anar aquest equipament, que per altra banda és un equipament reivindicadíssim al uh -huh. llarg del temps, no, no existeix sí. un equipament així a ja Sant Andreu. Uh -huh. I després, per un altre costat, doncs, també volem rebre inputs de... de, de la gent, els veïns, les veïnes doncs per veure també eh, quina és la línia que, estratègica doncs, que hem de seguir no? eh, uh -huh. no, però sí que és veritat que li volem donar una especial atenció a tot l'àmbit social cultural i de lleure i també no ens agradaria que fos, ja deia al principi un espai intergeneracional però també li volem donar una força a, a la gent jove no? eh, que finalment d'alguna doncs, manera també són les persones doncs, que, que poden d'alguna manera donar continuïtat a aquest projecte que nosaltres plantegem uh -huh. Perquè hi ha entitats que en aquests moments no, no tenen unes instal·lacions adequades i, clar, o, o, no, o no tenen instal·lacions directament i, clar, a la, a aquest espai a la Fabra i Covas doncs seria el més idoni no? perquè poguessin desenvolupar la seva tasca. Sí, justament, eh, no només les propres entitats de la federació que n'hi han bastantes doncs, que tenen locals precaris o que directament no en tenen, sinó doncs que també és un espai que està ideat i pensat justament per poder donar cabuda doncs, a aquells projectes doncs, que d'alguna manera puguin eh, puguin estar en la línia eh, d'un equipament com aquest i, i, i la gent pugui desenvolupar la seva tasca associativa. És evident que també a banda de tot això, d'aquesta part més entitats més de col·lectius, des del nostre projecte el que volem donar a l'equipament és una forma de poder oferir activitats no? uh -huh. eh, cap en fora uh -huh. per tal que la gent doncs, també pugui venir a, a gaudir una mica d'aquest doncs, equipament. No? Uh -huh. I llavors doncs, és una mica aquestes dues línies, no? Vull dir, donar eh, resposta a unes entitats o a uns col·lectius que no tenen un espai per desenvolupar la seva tasca i per un altre costat oferir activitats eh, culturals, socials i de lleure, doncs uh -huh. que eh, també surtin una mica d'aquest marc de clientalització, d'aquesta d'aquesta línia que hi ha una mica ascendent no? del de, de que seria la, la basalt lúdica no? I, i, i lligada amb l'econòmic no? nosaltres anem a buscar doncs, una cosa que vagi més enllà Clar, són 2.800 metres quadrats distribuïts en quatre, pisos, en quatre pisos que poden ser una mica pol d'atracció també per aquells veïns que no són de Sant Andreu però que també estan dins del districte o fora del districte a l'hora de donar a conèixer doncs, les activitats de, de, de Va, cada entitat, no? Clar, clar, clar, clar. Aquí és, eh, és important doncs, eh, tenir en compte que és un espai, que eh, és veritat que són 2.800 metres, mm. que finalment tampoc no és un espai tan gran comparat amb el, tot el que és de Fabra i Coats, aquesta és una de les coses que nosaltres sempre hem dit, no? Vull mm. que finalment les entitats de Sant Andreu de tot el que tan, de tot aquell espai tan gran no? s'ha doncs, quedat una part eh, relativament petita, no? Mm. Però bé, sí que és veritat que això, doncs, a teoria, o la idea és que ha traït, doncs, la gent que estigui interessada, eh, repeteixo, no només a ser usuària, sinó també a ser partícip d'aquest projecte que nosaltres eh, volem tirar endavant. No? D'acord, doncs per una banda esperem que les entitats eh, formades per joves siguin les que portin la iniciativa d'aquest nou casal de barri i per altra banda doncs, esperar que sigui finalment l'harmonia aquí Eh, pugui gestionar aquest, aquest centre, no? aquest casal de barri. Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres esperem que també, finalment, doncs, doncs, eh, doncs sigui així. Malauradament, com ho repetir, és, és un escenari ara, doncs, que no entenem, ni compartim, ni pensem que sigui la voluntat d'un poble, uh -huh. no? en aquest cas de Sant Andreu. Però, però bé, és la situació amb la que ens trobem i doncs, intentarem d'alguna manera... Eh, Bueno, poder-la solventar de la millor manera possible, perquè al final eh, qui decidirà, o pensem que qui ha de decidir eh, qui porta, o, o com es porta, sobretot aquest equipament, no és tant el districte, mm -hmm. que també evidentment hi té molta per a veure, perquè és una, és una cogestió, no? mm -hmm. sinó també és eh, la voluntat de, dels veïns i les veïnes, no? que han reiteradament eh, ens han fet arribar doncs, inputs no? per, per, mm -hmm. per veure doncs, que que nosaltres eh, som d'alguna manera eh, l'entitat doncs, que, que donen recolzament per poder fer això. I a més a més tenir en compte que fa 7 anys que esteu funcionant, no? Sí, evidentment, clar, nosaltres, dir, nosaltres som una entitat creada exclusivament clar. per pensar, eh, crear i gestionar eh, aquest equipament. No? Vull dir, això per nosaltres és un és un fet molt important, no? el fet d'estar mm. des al principi i d'haver participat en tots tot els processos de participació a l'UJI i sobretot d'haver doncs, d'alguna manera eh, ajudat o diria que dissenyat directament doncs, doncs aquest equipament doncs, com el volíem, que no mm. que respon directament a les necessitats que nosaltres ja fa molts anys enrere vam recollir no? eh, una mica doncs, de, mm -hmm. dels veïns i les veïnes i entitats i col·lectius. Mm. D'acord, doncs, Xavi Serrà, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs que finalment el, doncs, això, les vostres possibilitats i les vostres, i les vostres idees doncs, finalment siguin escoltades pel per qui ha de gestionar doncs, el que tingueu, que tingueu la possibilitat de portar a terme el Casal de Barri de la Febre i Quarts. Doncs eh, moltíssimes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa també, que penso que és un, un espai que dona veu doncs, eh, de vegades a, a moltes persones que no tenen la possibilitat de dirigir-se al públic d'una manera més habitual. Doncs aquesta la, la és la nostra la... intenció. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. D'acord, doncs acabem de parlar amb en Xavi Serrà, que és qui porta a eh, eh, la Federació d'Entitats de Sant Andreu de Paloma l'harmonia, i que, tal com ens acaba d'informar, doncs nosaltres som els primers en quedar, quedar sobtats perquè eh, ens ho acaba de dir ell ara mateix. No? Que hi ha iniciativa Andreuenca i la Federació de que volen eh, doncs fer-se càrrec d'aquest casal de barri pel qual tant han treballat la gent de, de l'harmonia, la gent coneguda com la Federació d'Entitats de Sant Andreu de Palomar a l'harmonia i que fins ara doncs, eren els principals eh, diríem, doncs, que podien gestionar gestionar aquest, aquest espai. No? Esperem doncs, que tot arribi a bon port i que doncs, continuï treballant l'harmonia amb totes aquestes entitats que aporta al darrere totes arreglades al, al territori de, de Sant Andreu. Nosaltres el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! 25 d'abril, la vina força d'hores S'ha de baixar El vas Baix priorat La cubeta d'amor A ti ben ja vaig gelant Si no vaig pagar No vaig pagar din al meu missatge l'autocar ca i deixes en rere la la ribera i el comtat apunt d'arriba de establhorta cada dia de 12 a 1 del mitdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs, tal com us hem informat, el Consell de la Joventut de Barcelona, conjuntament amb el Banc de Sang de Catalunya i diferents equipaments juvenils de la ciutat, han posat en marxa la campanya Es Busca Sang Fresca. Per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Marta Hernández, amb la qual doncs, tenim una molt bona relació des de fa molt de temps, i amb la qual doncs, ens, ens pot facilitar aquesta informació de com s'està duent a terme aquesta campanya de donació entre joves, oi? Eh? Sí, hola, bon dia. Bon dia, com estàs? Molt bé. Explica'ns, com s'està duent aquesta campanya? Pues mira Aquesta campanya de donació de sant va començar ahir al que és el barri de la Sagrera, al centre Garcilaso, de uh -huh. i després també a Nou Barris. Va ser l'inici de les campanyes, que duraran fins al dia 10 d'octubre, sí, uh -huh. tres dies seguits. Uh -huh. Esperem bueno, la participació de molts joves i que aconseguim molts donants nous, sobretot, que s'animin a venir a donar sant. Clar, al principi les campanyes costen d'arrancar, però esperem doncs, que en aquest, aquests dos dies que encara queden doncs, que els andreuencs i andreuenques i, i tota la gent d'aquí de Sant Andreu s'acosti doncs, als diferents llocs on, on es podrà donar sang. No? Quins, quins llocs hi ha encara? Doncs pues mira, avui estem al Caçador Lloga de les Corts, que està al, al... Sí. al barri de Gràcia, al centre de la Fontana, que està aquí Gran de Gràcies en 90. I demà llavors ja podeu anar a Sants, que aquí ho hem fet a la plaça de Sants amb una unitat mòbil al nostre, perquè els centre es van una mica juny del que és el, el luxe de gent, llavors hem preferit per facilitar la donació posar una unitat mòbil, uh -huh. i després demà també ens podreu trobar l'espai jove a Ponset d'Horta, al carrer Horta. Uh -huh. O sigui, la idea és facilitar al màxim la donació perquè aquests joves que potser veuen la donació com una cosa i s'animen a, a donar sang durant aquests dies. I hem de dir que aquesta aportació de sang es realitza a partir de les 5 de la tarda? Sí, de 5 a 8 i mig a tots els ah, centres. 8, 8. Tothom fa el, el mateix horari. Uh -huh. vale. eh, també hem de dir i, i ressaltar i, i destacar que el Banc de Sang de Catalunya està fent una tasca molt important de cara a... A les persones que estan malaltes que puguin gaudir o que puguin tenir sang per poder continuar i fer la seva vida, no? Doncs pues sí, la veritat és que, bé, bueno, és important sobretot la, la, la gent que s'anima de forma altruista a donar sang, perquè sense ells uh -huh. nosaltres no podríem atendre totes les necessitats que hi ha als hospitals i per tant molts malalts no podrien tirar endavant amb les seves malalties. El que sí que intentem és fer pues, campanyes d'aquest tipus per difondre la necessitat de la donació de sang, que la gent la vegi com una cosa habitual, i intentar, si més no, pues, apropar-la al màxim a, a la població i en concret, pues, clar, el col·lectiu joves ens va molt bé perquè són la majoria d'ells no donants que segurament no tenen massa consciència de les necessitats que hi ha de, de donar sang. I costa d'arrencar la gent jove perquè hi participi o...? Sí que costa. Jo crec que també tenen molt bon d'informació per tots llocs. Llavors, potser, més que no vulgué diguem fer la donació, és que a vegades no tenen prou informació com per animar-se a fer-la. Mm -hmm. I la malaltia, pues, bueno, com són joves, també la veuen més llunyana i no, no s'ho plantejen tant. Llavors, cal fer més incidència sobre ells. Per això aquesta iniciativa del Consell de Joventut de Barcelona ens va semblar molt bona. Uh -huh. perquè era una manera també d'apropar-nos a, a, a aquesta població i, si més no, pues, que comencin a veure la necessitat de, de donar sang i que ells ho facin. Uh -huh. Per aquella gent jove que ens estigui escoltant ara mateix, què és el que podem dir-s'hi perquè s'apropi aquesta tarda al casal de joves de l'escola o a l'espai jove de la Fontana? Doncs pues, bueno, que s'animin a donar sang, que és, res, són 20 minuts que tindran de utilitzat del, del seu temps, que no passa absolutament res i que pensin que bueno, que a Catalunya cada dia necessitem mil bosses de sang i encara uh -huh. que a més a un millorl si sembri que no la necessiten, hi ha molta gent als hospitals que cada dia encaststa de sang i tiram endavant gràcies a, a les donacions de, de gent que ho fan de forma altrudista uh -huh. i que animar-los a tots, Eh, la majoria sempre que comença la primera vegada sempre fa una mica la por per allò de veure què passarà no passa absolutament res i la majoria de la gent ho diu no, o sigui, m'havia fet una pel·lícula de la donació de sang i després veus que és un momentet i que no, no fa gens de mal però potser el que caldria explicar-los és perquè és necessària donar sang sí, bueno, és necessari donar sang perquè penseu que hi ha moltes malalties a banda de tot el tema dels accidents de trànsit que potser tenim tots més al cap hi eh, ha doncs ja malalties tan comuns, desgraciadament, doncs com un càncer, les leusèmies, que són malalties que necessiten molta, molta, molts components sanguinis. A això doncs penseu en resplantaments, eh, operacions de genoll, que segur que millor directament els joves no les pateixen, però segur que tenen familiars o amics que malauradament en algun moment poden necessitar sang. I de sang no la podem fabricar. L'única manera que tenim ara mateix de poder tenir-ne és que la gent de forma altruista posi al braç. Uh -huh. Doncs des d'aquí animar tots els joves i que ens, ens estiguen escoltant que aquesta tarda doncs, eh, facin aquest gest d'acostar-se al casal de joves de l'Escors i a l'Espai Jove a la Fontana per poder realitzar aquesta donació i que de veritat que no, no fa mal, no? no? Esperem que sí, la veritat és es que confiem molt perquè des del Consell de Joventut han fet una una bona difusió i mm. creient que bueno, que els joves realment són solidaris i segur que s'animen a, a participar a les campanyes. D'acord, doncs Marta Hernández, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tots aquests, an... durant... sí, aquests anys aquí a la sintonia de la Ràdio Trinitat Veia, la Ràdio Sant Andreu i esperem doncs, que més endavant ens puguem conèixer i veure'ns i que vagi tot molt bé. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per la vostra col·laboració. Vinga, un... veiem en un altre moment. Adéu. Vale, adéu. Mol bé, doncs això el que dèiem, que encara us queden dos dies per poder apropar-vos a aquests casals, a la casal de, al casal de, Jojo, de, casal de joves de les Corts que es troba al carrer Dolors Mas Masferrer a metro les Corts i l'Espai Jove a la Fontana que es troba al carrer de Gran de Gràcia a a metro la Fontana i dijous hi ha el punt d'informació juvenil d'Horta Guinardó i a Sants la unitat mòbil que estarà situada a la mateixa plaça de Sants. El que fem ara mateix doncs, és anar a conèixer què és el que ens depara la nostra habitual agenda. Vinga, fins ara. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Recta final del nostre programa d'avui i com sempre aprofitem aquests minuts finals de programa per convidar-vos a participar en alguns dels actes i algunes de les activitats que es realitzen els nostres barris. A dir-vos que continua la festa major del barri del Congrés. Continua la festa major del barri de Congrés amb les següents activitats preparades per al dia d'avui. Doncs a partir de dos quarts de cint de la tarda a les 4.30 hi haurà activitats de l'esplai de gent gran del Congrés L'Espiga, Can Coral, Xous, Sardanes, moltes activitats. L'entrada és totalment lliure i dir-vos que cal consultar l'horari als locals del carrer L'Espiga número 15 i del carrer Cardenal T d'Esquini 61. Al final de les actuacions es podrà visitar una exposició dels quadres fets pels alumnes durant tot l'any. El lloc és l'espai de gent gran del Congrés L'Espiga, que es troba al carrer L'Espiga, número 15. I a dos quarts de sis i hi haurà un taller d'hort urbà, vine a plantar el teu futur, l'organitza la cuira hortera. I col·laborant les flors pasquals a la plaça del Congrés número 5, la floresteria Maruja, Passeig Maragal 134 i la que es troba al carrer Esproceda 377. L'inscripció prèvia amb la reserva de la plaça és per un cost de 20 cèntims. Porteu un recipient de plàstic, com a màxim de 2 litres. Us donarem substrat, plantes i llavors. El lloc on es realitzarà serà la plaça del Congrés i en cas de, de pluges s'haurà d'anar a la casa del, bar, del el casal del barri, Congrés Indians, al carrer Manigua 2535. A dues quarts de set de la tarda hi haurà el desè campionat de dòmino i guinyote que organitza la cerveceria del congrés, això és a la plaça Massana. I atenció perquè demà hi haurà novetats, hi haurà canvis i el que volem és informar-vos que la línia de bus número 11 modifica el seu recorregut. Demà la línia 11 de bus modifica el seu recorregut definitivament a... Al carrer del doctor Pi i Molís. Uh, doncs uh, Queden anul·lades les parades 258, que és la que feia el recorregut de passeig de Santa Coloma fins al passeig de les Torres i Bages, i també queda anul·lada la um, parada 1419, que és la que feia el recorregut de passeig de Santa Coloma passant pel Nus de la Trinitat. Les parades alternatives seran 1204, passeig de Santa Coloma a la plaça de la Modernitat i el 2101 al Palomar Gran de Sant Andreu. Més coses a comentar-vos, doncs parlem del barri de la Trinitat Vella i és que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix l'activitat Puntes i Comas. La Biblioteca de la Trinitat José Barbero al carrer Galícia número 16 us oferirà fins divendres a les 6 de la tarda l'activitat Punts i Comas, incloses dins del taller de descoberta te de lledon descoberta de llibres i de refor de lectura en veu alta. Es tracta d'un grup tancat de 10 nens que durant 4 divendres, és a dir, durant tot el mes, seguits descobriran un llibre i el llegiran tots junts. A càrrec de la Biblioteca Trinitat Jo, tri, a càrrec de la Biblioteca Trinitat Bella, Josep Barbero és jo que farà a la sala d'actes Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Més coses. 6 artistes del col·lectiu Placa Turca s'han tancat al centre cívic de Sant Andreu i no tinguin pensat sortir fins divendres. Sis artistes multidisciplinaris del col·lectiu Placa Turca es tancaran al centre cívic Sant Andreu. Els artistes hi romandran fins aquest divendres i els guien diferents objectius. Està rebent la visita d'intel·lectuals com l'investigador Jorge Huesberber, l'antropòleg Lluís Duc o el físic quàntic David Jobs. Els sis artistes que provenen de disciplines diferents treballen en un projecte que vol explorar i reflexionar sobre el concepte de realitat. Amb l'arribada d'internet s'han configurat diferents realitats, la física i la virtual, que són simultànies en el temps. Per això es plantegen que és real i que no ho és, i si realment té importància aquesta diferència. El recorregut per explorar la realitat es farà des de diferents disciplines com la ciència, la tecnologia, l'art o l'espiritualitat, a través de sis pantalles i ajudats per una parella artística. Un membre del col·lectiu ha explicat que cadascú té els seus motius, des de les retallades que afecten la cultura fins a les necessitats d'una descoberta personal, i hem decidit tancar-nos amb totes les conseqüències durant un mes. A tancada faran sac de dormir i una tenda de campanya. Més que haureus de comentar-vos doncs, les bases del Premi a la Solidaritat i la Cooperació Internacional al Districte de Sant Andreu. El Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació, celebrat el passat 16 de gener de 2013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 El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 15 d'octubre. I per conèixer les bases íntegres, podeu entrar a www.bsn.cat barra Ens queda ja pràcticament un minut, doncs el moment que aprofitem per acomiadar-nos de tots vosaltres, donar les gràcies a la Francisco Miguel, que ha estat a les Vies de So. També a la Lídia Abril que avui ens ha acompanyat i si voleu tornar a escoltar més informació sobre els vostres barris doncs us emplacem a demà. Per tant, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.